والصلاة والسلام على سيد الرسل وختم الأنبياء وعلى آله وأسهابه للقياء المعباد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض سبحان رব্বک رب العزت یمایسفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم صل علی محمد النبی الامی وبارك وسلم د سیرت سلسله کی مدنی دور د اهم واقعیات شروع او د هجرت اول نیکال داغی احم او ضروری ضروری واقعات و مطالق تفسیر وان دامو مخیویلوچی نبی علیہ السلام کلا مدینی تا حجرت کو, کو نو مدینہ کی نبی علیہ السلام یو دری کار بونیا کی کڑیو یو د مسلمانانو دا پارا یو کثیرل مقاصد اداره او دینی مرکز د مسجد نبوی تامیو چې پاری سره مسلمانانو خپل عبادت تادی تربيت سره سره خپل معاملاتو تو اکولو یو با اخفیار ازے ملوش مرکز ملوش او دا هر پوئی سڑے بری پوئی چې اسلام کی یو اسلامی ریاست کی اسلامی سو سیڈے و معاشرہ کی یادا اسلامی تحریکاتو دا پارا دا دینی مرکز او دا داسی ادارو سمره ضرورت او افادیت تینو پدی پهی خلک پوی نو دا کار دویم کار نبی رسول الله صلوات و سلام دا کړو چې د مهاجرو دا انصاره مسلمانانو ترمنځ مؤاخات قائم کړو ورو ولي یوم مهاجره دا یو انصاری سره کړو راځي کی یو مقصد دا چې د مدینه پدې مايشيت کې مهاجروم دنې کې داخلي کې مدینه د شهر کوم مايشيت روان او تجارت کاروبار روان او پدې باندې د دیغا د ژوند گزاران او د بسر تنظیم وشي دوی مهاجر د مدینه پدې سوسايټه باندې بوج نشي او ترم دا دا چی بدی موخات سره د وی اتمنان قلبي حاصل شي او د وی داوت دين وې کامتي دین دا په یو څو سره اوسګي او توجيه شي نو یقینن چه بل ترت انصارهم عرفا فراخ دله سره د دي مه من دارن دی معاہديه او مخا ته مطابقي پراچې سمرا وسکه دلو د دې په وسکه وغه وکړه نو درېم کار نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم چې هغه ډېر غټ وزيم کار وو هغه میثاقي مدینه د مدینه د تمامو قبایلو اووامو گروپونو او فرقو مذبی وار سره چ دا ټولو یو غټ ه شوی وه چې دیته می سااقې مدی و دا د ټولی مدیې په کې د مسللم او غیر ممسلم فرح په تاریخ اسلام کې دا یو غټ ته غټته میری د مدینه ل اسلامي ریاست تاسیس او بنیاد او خرسل او یقینا د دغی وقت مطابق او د ضرورت مطابق پیښر او د نبی عليه صلوات و سلام وجه تاوه چې کله نبی عليه السلام او صحابه کرام د مکه نا بچروه ته لو مدینه تراله د په مکی واره باندې نزه ده چولې دې داشي بچو د امن زیوته ملو نو لانددا چې دی وفد د مکی مشرکینو خصوصي وفد مدینه ته ولې او داینه مطالبه وکړه چې دا پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اذن ده مرګی یاده دې مدینه نوباصه یې منتوا واپس کړي او حواله کې او یادا کنه کوي د دمکی ورکړه چې د دې نتیجه ور ډېر خطرناکی خلنده شي د مشکینو دغه دمکی دا باراوار نشواله بلکې دوی او د دې دا وفد نامراد واپس نامراد واپس او د ته د دې څخه फायदा ونراسې دا تفصیل زده دې د مقصد کې کامیاب شي د اسلامونو په مکه کې هم نبی عليه السلام صحابه کرام او د الله د دې دی دین اسلام د توحید او د دې اسلامي تحریک وجودر تم نشو برداشت کوله دا आवाज ته بدلئ دیو جن پیغمبر او صحابه کرام په قلار نه پرې کوله اذیتونه او تکلیفونه چې هغه مکه کې سنا سوی دي وچ کله هجرت وشو د زاین اخلاص په قلاله رالن مدینې ته پامون دي دا نه برداشت کول چې د سنګ شو شوو په قلاله زګیان خلق هلان کې تقریبا 500 کیلومتر یا دینا زیات مسافه હતه د مکیو د منیتر منس او پنځه سو کیلومټر alleles هم دي نشي برداشت کوي ولی خطرلي درپن دوی چې ولي په آرام ولی زموږ د پنځو غلامانو ولته دوی مدا چیتی په امامانته جون ولي دیري او درین دیتوه ازس عسکري او دارنګ سیاسی قوت لا سره شي نو دا بزور ورش مضبوط بش به بخطره سیاسی عوض کری قوت ملاوی دلو که دی تا خطره بلطربتا دا ما که دا خلق دا دا بیت اصل که منجوران گی خادمان دا دی وجن عربو که دا دی قدرو دا دی عزتو د دی نومو دا دی وجن چه دا دا بیت اللہ او د بیت الله حفاظت کوون انکی او خدمت کوون انکی خلق دی نو عربوی خبرم منلہ زکدا قدر پنیګاې ورته ختن 5000 باندې دا چې دا ویا کی پیرانو غن ملنګانو پیرانو منځورنګ نو عربو ورته بخنه زار کته خبره منلی کې دیش دچکلا دا حالت اولید او ذب کړهلن نو دی سو کار وکړه یو خیدو کړه چې عام عربو ته اعلان وکړه مخه چی دا مدینه والاو سر با خرید و فروخ او تجارت نور نکره اقتصادی پا بندی بایی بدیو رانگا ارابو تا اعلان رش دویم دا دو دا مدینه منافقین چگو وقمو او مشرکان زکا مدینه دا مدینه خلق لا با دا اولو زکتول خنو مزلمان چه هم سرداران خلقو خو دا چلا مشرکین موجودو نوغا مشرقین منافقین ایسردوی رابطو ساتاله اروکه عبد الله ابن ابي بن سلول منافق چې رس بیا رئیس المنافقین شو کنه دته اتلاولې ګلات او ورته چې تاسو د دې پیغمبر خراب تور راوړئ یا د سره جنگو کې ختمې یا دا چې د مدینې نه یو بل ترپ او درم دا که چرته د سرج خلاف جنگ هم نه کوي د مدینې نه نوباسه نو بیا به زمو خبرې تاسو سره تا تاسو بیا زمون ځای یې کنه که پوس وکاو وغا دا چې بیا موږ تاسو په مدینه باندې حمله کوو جنگي وو دسا او تاسو بکی یو ستا سود زنانه وبیا مولا حلالي یعنی دا بګرفتارو راولیدل د دا دانو غلامانو وی ذکر مکیوالا د دمتیوال د دمتی چکلا منا د مشریکین او د عبد الله بن ابي بن سلول وریدنو دی پयरش د عبد الله بن ابي بن سلول منافق شي روسو د منافقانو سردار دی د مشریکین را اقلا د مدینه و ته وی د خلق زمودی کلی تراغلی دی یا خو رازې چوباسو ځکه مکه <مخی> ولا مونږ له ډېر سخت دم کې راټولې نو چې مونږ په خرابي غونډه سره ساتو یستلې پکې دایره دا سيرا کا فرض سي کوي افغانستان کې وسامر اغله او شیخ وسامر امریکا و دې ټولو واته سي باندې جوړ طالبانو ته وي یا مولره را وی یا په دې وروڼستان نو غوښته زور کوي دیګه داسې پیغمبر نوم دیشګر کر جوړ کړو یا مونتا واره کوي او یا با دا د ملک نو عباس نو د داخ خلق راغون ک او د عبد الله ابن ابي سلول منافق بيمان ایمان د اراده وا چر شدا پیغمبر با وجل شنو ذ بالله نو مشریبه زل بیا ما تپچن دغه مشره پتمو برحال د د جنگ تیاری شروع کړه هډه خطرنا کی خبر اوه مدینه کې دنه دی منافق او مشرکین راز بعضو کو چی بس یو سو کسې دی څه مطلب وو کو ختم دې نبی علی السلام ته اطلاع وشي دغه څه دنکيره غلې دا, دا عبد الله ابن ابي بن سلول او دا مکه مشرکین مدینه ديره ونشي دی او دا جنگ را دی نبی علی السلام ډېر د حکمت نو د تیزه نه کار واغ زر زر را دی خواره د لبری سلو له ځای ښه د څه وې خلف د قریشو دمکې نه مېره یې هیڅ نشي کول خو حیران تاسو ته تاسو په دې خوشاله یې چې خپل رونو خپل وایي به خپل بخپل لا سوځنه زکه دوی دې جنگونو منګونو نه د نبی رسول الله و سلام د باثت او د مدینې ته د هجرت نه مخکې د تنشوي دی په دې جنگونو ایو سرازی حالات نو دا ختا څو خپل خپلونو خپل بچي پخ خپل لاس قتل کوي نو پخ خپل کور کې به په جنگ اختا شي اغه دم کی دومره خطرناک نه دا, دا خبر ډیر خطرناک شي خپل کين قال ديګه کوم او خيار خلق نه وې پويو په مدینه کې خلکو کې چې لا اسلام نه لرو ديګه چې په مدینه کې صورتحال د اول وخت کې دا څرېږي چې بلار مسلمان نه نوزوي مشرک مسلمان نه نو بللا مشرک نو کور کې ورځه چې جنگ جوړ شي د بس پدې خبره باندې کم چې یریدون کې خلکو نارغو یریدن نو عبد الله ابن وبن رسول الله هغه خلک او کم چې خو خيارو ای مارګارتيان اور انوکول چې د هغوی مصیبت باندې مو وخت کې خپل منس کی بس د پښو چې خلک راځرو دي جین او جنگ نکړي دا شیخ الله ناکام کی کومه د مدینه د مدینه والو طرف نه راغلی وو مکی والو طرف نه بدینه والا, والا, والا دا. او دې جن تر په ور د خپل پیغمبر خلاف او الله رفض پکړه ده شي د حکمت د نبی عليه السلام سوال بتد عبد الله بيوبي سلول خپل کرکوټونه نه پري خو سلو چرتا چې مکمل لا ویلنو د نبی عليه السلام خلاف به خبره او سازش او پراپي ګنده کولې خو یو کار ماي د یو ک اعلان وک چی دی سر با اقتصادی پا بندی مدینه واده مشرکین ده مدینه عبدالله بن بای بن سلول منافق د سره ده رابطاو کنو دمکی ورکت اغا دمکی من لا ناکاما کن درمکار دی دوکو چی اعلان اوکو چی مدینه خلق بنور امری لم ندلس بتاو سنور حرم ده نپریوی درم اعلان ادا کرد دا پابندی د لیو دو جنہ حدیث کلازی دا غشپو روزو که سی دا پابندی لگی ادھل ادا نساد بن معاز رضی الله تعالیٰ صحابی لی او د دی مدینه سرداران وکی یعنی انساری صحابی لی دی مکی تلتلی او د دا مکی سردار امیی بن خلب سر معاحدا وقت دوستانه مخکنه ذکه دو دیو تجارت کو نو سات به نماز بدکرت او د چوکله مدینه تراغه دا او موی ابن خلف نو دا دابا سعد کراو نو یوبل سره مواهده او امن چې زما زمام پامن کې ازب استا پامن برحال سعد رضی الله نو نو تجارت پنید باندې مکی ته تللی نو پدغه مقبا باندې دی اموی ابن خلف ته وی چې زخشون که اسلام علمه نو زده چه غوالم چه او مقا دا شی چه سوکنی چې د حرم دلار شم شمو تواپیا او مراو کم نو د ورطه د ده غرمی ده اٹیم بخیت نی غرمت هم که ده سوکه نی لیکن دکه عرب ده نو دیب بسرن او تلکورون دو و توی ده غرمت هم بارحال بس وميه ابن خلفت ته او سعد رجران هوا سرد لال حرم تا طواف کوي دي بيمان ابو جهل لیدل ډېرې بيمانو ارزه بموجو ته ډېر څه دي سړې ابو جهل ولید دی وميه ابن خلف ته وې چه ابو صفوان دا سوک سړې ريتا څه وميه ورته دا زما رور دے کنه سات اب مديني والا او ښا علا عراکتا تطوفو بی مکہ آمینن وقد آوائتمو صباتا مکہ کې په امن و امان دا بیت اللہ تواف کئے او تا سوال تا سابیانو لزے ورکڑے دے پیغمبری آیا او صحاب آبا سابیانو لزے ورکڑے دے او دلتا پا امن و امان زمان ملکی توافونے او انتا دی زمان دشمن لامن ورکڑے دے نچه دا خبر اکڑا نو ابو جهل ساتوی رزلان چې دا مې سر نه وکنه ما سره سر ماتو سر مې درمانه ما صاد رزلان هم غوسه شو اغه په आवाज راو تیز کو و ته وي تمه منیکا تجارتی قافلې چې د مدینه پلار شام ته ځي به دروانه منیکا تاسو خیال ما دلته نه منیکې ازو تلاری ونی تاسو ټولې قافلې زمو بلاله نران خرگوس دل و آبام گن د دې خبر نه یریدل دای په ملک لګیا ده او سترو گستر کې ورکی خبری خبرې ایمان ورکی بارحال چتو تا تووي نو ميه ورته وې چې دخوا بحکم له دغه زمونږ د ملک او د دې وطن سردار د دې علاقے په دې باندې اواستیز مرو واس سات مهماز ته مخراوا امیت وې چپ شو شوي چب کینا استا بارا کی حماد پیغمبر نو ری دری دی چدا بزوا جم وزن نفس مال لا زو جی کی بس مگی چ دا ور دن بس و یری چدا سو ابو جہل و دوران کی لا سنو سن شوبه له ساده جنانو ته چدا دارب قانون چیو ستیبه و ذمہ داری واغشت فانا کن بیا دا ما شون ب واغشت زننن بیا بلته چتلو شوه داخلي خبره کیدې شو کیدې شو خلاص نو شات مر حال پتہ باندې روبراره هذوي قسم پر الله محمد خود دروغ نو وي سر يرا شو جاء حكم خبره کړي نا رشتيا شي مزدا پيرا کوړتلا کوړ کي خزي تو وي چې زما غرور نه د مديني والا سات اره اغله ده و غره تو وي چې محمد وي صل الله عليه وسلم چې زب ده وزن خزي ورتوي دا محمد غوريونی نقری صلی الله علیه وسلم وه احتیاق کا او ډیر بار بارہ قاضی قموزا هغه شي کوم خبرو کی اړشتیا کی جنگورو منګونو لمزا اوبدا وصول شو جی دا, دا, دا غزوه بدر په موقع باندې نه ته ته پزور ابو جہل زرمخه کړه موقع موندل شي چرتا پیو واسو ابو جہل وسره خلګم کړي او ځان سره به ګرداو او په شال حال نشي اونې تک ارنګه دې بار به حدیث کې راځي بخاری شریف کې په مغازم کې উদাহরণ کتاب الجیات شدب کوشش کو چې چلته مقوم مومو د بزن سراس میز دې او چې مطلب مقمه پاس باندې اخبار مومو تخ تخ تا کومو بوخ مانی خو په جهل نه پرېپړې ترې چې میدان تورثي نو د نبی رې صلی الله و سلام د لاسلام مردا یې کړو هم تلبه بدر کې مردا دا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزدیا واپس را رہے خو ابو جهل دا خبر لگلے ہو چی تاسو مدینی خلق بایندن حج لرازه او نبا محی لرازه تاسوالی زمان دشمن لزه وار کرده برحال دا حالات دا, دا مدینی اولنی کالا اولنیش پیرواز دا حالات چی نبی علیہ السلام حجرت کرده دنو دا خطرات دا یرا واپ ایدا دمکی ورکړه ومنګ مملکې دوی ته تا سپي عملاو کې کني ومنګ مملکې نو کم چی انسار دی خو کمچه انصار دي مسلمانان ایغه سر چرته دمانه لا ديونه یرید ای ایمان واره او هغه مشرکین او عبد الله ابن ابي نسول هم پیغمبر په خپل حکمت عملي سره یو ورو ورو ورو خبر لو خبره ولا تسنس کړه خو یربياموا دا یرا وا چې اسنه مدینه والا باندي مکی والا حملو لیکی بارحال یر بار سورت دو آو السلام هم او دارن صحابه کرام آن دا یر دا سی بوچه اکثر با نبی علیہ السلام دشتی شوگیرم کولا شوگیر بو دا دی یر یر او دا فطری یر دا انسان مانی رازی حدیث کی رازی سی حدیث چونم المومنین عشر سیدی قرزی اللہ تعالیٰ نحاوی چونمگا مدینی ترادونو اول اول اول یربوا خطروا چونمشکین مکا چرتا حملونے کی یوشپ نبی علیہ السلام و فرمائے لیت رجلن من اصحابی یحر سنی اللیلہ یعنی زمان پا دی مرگورو که با سوگده سنیک سڑه نی نن ننشپا خوزما سو کیداریو که چه لگ پارام خوب و کو کو نبی علیہ السلام به خوب شو ام الموینوی دا خبر وره خوب نوار بار یا دا خطره پدی که وی نبی علیہ السلام دا ارمانو کو مونوی ناس کو کې چه ناگهانا د اسلحه سا آواز مونواره لگه دا من دا اسلحه خوب توپت سای پی بوڑ موڑ راکایگی که نایی نا با تور موڑ ٹھانگار و غیره بو شوی پویدن ون منگا آواز داسلیخی ورودن نبی علیہ السلام اکنام آواز بارکا سوکے لیکن ای خدا سے بن کو رونم نو محفوظ که نا اولا بلکه خیمه وی خیمو کی و بیا غا حجرم چو جوڑ شخو نسی سچو پالونو مو پالونو و دک جرو لخت مختی زی پزی و دروڑی و شپول گونتے با نو دې आवाज سره نبی عليه السلام په پوسو نو خبر نه کس ورته وي چې ز سات بن ابي وقاص رضي الله عنه صلی الله بس زناستم کور کې او الله مزړه کې واچولا پتا باندې و یاران چې دا څنګه پیغمبر سکی دیری زده لرا غلې نبی عليه السلام ته دعا وکړه او نبی عليه السلام یې 파رام و د شو ز کټون دا صحابی ساد بن ابی وقاس رزلان ہو سوکی داری کرده برحال دانا ایر دا خطره چې سوکیداری کې داریم که دا بیا با صحابه کرام و دا غصه کول هر اشپا با سوکی داری که دا یو یو دود و درې کسان براتلل خود نبی علیہ السلام تکور و حجرون گیر شافیر باولاو دا شپی سوکی داری با احادیثو کی رادی چه نبی علیہ السلام با کور کې ځان سره کمره کې د لرګي او لوخې خاو او او د اسما او د اسما ته بیا شپتی چی ضرورت په شواي کې کو دا د دغه دورو خبره زکه د دې خطرې یاري د ماجه بار بنه نه او د اسما ته ضرورت وای په دې طریقه بیا بیا بیاغه سار بیاغه بار وګور زولو د اسما ته ابو داوی شریف کې چې راځینو دغه وخت خبره نو ده نبی علی صلات و سلام دقا د شپې د دا دارانو د دا انتظام شوروشه. یو رضوی نبی علی صلات و سلام ده هوجرې نه خیمین سر را بار کرده. بار سوکی داران صحابا سو ولوڑ ده. ویو اے خل کو. زیو اپس شی زمان تعالی زما حفاظت اکو. زکا دا آیات نازل شو چې والله یعصیمک من الناس. الله ولې بچی کوي مې یاريږي وځيلي دي نشي نبی عليه السلام صاحب ته وي ځای وابس پسو زمانه به فکر اوس اوس حفاظت الله کوي ز فرشتو غزریه کوي یار زریه باندې چی خدا خطر نبی عليه السلام نه ختمه شوو څوکی دارانه رخصت خدا یوازې په نبی عليه السلام دا خطر نه و بلکې دا خطر صاحب کرامو تموا صاحب کرام با اصلي هي سرګرد زیدل جمعه ته چې وراتره صاحب ایزان سر وروڑا بلکه صحاباو بدا ارمان کاؤ ارمان چه کل بدا یر ختمشی مون با پا امنامان چه او دشکی با پارم خوبو دیو جی نا او بای ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چه کل نبی علیہ السلام و دا دا مرگری مدینه ترال اوانسوار و لزی ورکر نوی دا ټول عربو لینده و غشی دی طرف تشکنه زګال دمکی واره اعلان هم کړو خطراته نو سه کرام هم یریدل دی به هم دغه کول د شپې به دوی څوکیداری کول خپله اصل خبر سراوا واصله خبر طرحه پورې وو سو پورې چې بسابه شې ونه نو دا ارمان به کو چې موږ بدا سي جون کله تیر کو چې شپه امني وي ومتمنان سره او صرف د یو الله یری د بل چا د مخلوق نو دا آیات نازل شیو د قران پاک چې وعد الله الذين امنوا وعمل الصالحات ليستخلفنهم في الارض چې ایمان ورونه له عمل صالح کړي وي د متمنوسی الله بدي له پدې ځمکې کې خلافت او حکومت و ول نعم ايمان پامن امان وي نو داوس د عرب مدينه دریاست دبار الله ربا عزت بیا انتظامات وکړل میشاهی مدینوش برحال د دې حالاتو په نظر نبی صلی الله تقریبا د مدینه د هجرت اولنی کال باندې پشفق معاشو کې دورانیته رشیده کې دن ندن د میشاهی مدینوش او په دې کې سمرجه د مديني خلکو د هر گروپ د هر مذب سره تعلق لرون په دې موعاهده کې شامل شي پا موعاهده کې په قاعده چې نومول لیکل شوي محمد رسول الله صلی مسلمانان قریش یعنی مهاجر د مديني انصار مسلمانان د مديني يهود د مديني غیر مسلمان مینه مشکین تر اوسه مسلمان شوی وی نه او بیاور ور کې خوشا عیسایان نام په دې موحده کې شریک او یوګهه موحده او شوه اصل کې په مدینه کې د مخکنه سره منظم حکومتمنو بلکې قبایلی سیستم او نظام نوخان جنګي پګي وه او دا دوه غټ قبیله ورگیوه خاندانونو اوس او خزرج دا مخکم شاید ما ویلو چې دا اوس دا کوبا مزیت خوشحال توصیل او خزرج دا مدینه بو وی سره خوشا به علاقو کې دا علاقې داغي دا د سکتور ګوران غوندي او دا اصل خلک دی د مدینه اصل باشندگان ګان پلارنی بلر نګا را روان دا يهود خروج کرا غي او بچي مدینه کې نو دا اوصو خزرجو خپل منځ کې بجنګونه کېده او, او تقریبا د نبی علی صلاتو و سلام د حجرت نامه کې واتکالا واتکالا مکه د دې اوصو خزرج منځ کې ډیر خطرناک جنگ شو په کډیر قدمن شو هغه جنگ دا وې جنگ بواصه جنگ بواص د جنگ ندا غریبان ان تمشيو چه دا او دمگارو اخمانس دا جنگونه او د حجرت نا یو سو کال بس اگه جنگ ادره دره سو کال چلی دره اجنگ اللہ ادره او بیا دا دا مدینه خلق تلیو حجل نبی علیه صلی اللہ ایمان رو رو اگه اقبه کی برحال دی پا دی جنگونو دیر نومی دشیو مایوسو چی ده حالات بکل بندید. اخیر بعض خلکو دا مشورا ورکلارا چی دا سبوکو پا دی مدینه که دا آوسا و خزرج مشترک یو سربارا پکار. یو مشرینی نو بزمو پی دوار ادلی راوندیو دا جنگ جگری بمنید. مشرم نیشتر چا خپلا بس واخده و خلمه شدیده و چچاسون پر ای که رائیگان مختلف راقه سوک مشرب نو دو خبیلی او سو خزرچ نو دا آوس خلقوه زمون دابو دا عامر راهب دابا چه ده نو زمونگا مشرش ده دا آوس او ابو عامر راهب چه دا دا حنزلر زیران ہونا غسیل ملائکه چورته وای چې شيشي او فرشتو الله رسول ورکړو دا د پلاو زیته وګړو سره نه مجاهد صحابي مخلص او پلا رب عامر راهب دای سېف ایسایشر عیسائی دغه په پیغمبر خلاف د بارکه رائے رالا بازوي چې د ابو عامر راهب بزمن سردا چی او باز دا د تجیز ورکړو جناب عبد الله بن بنی بن سلول وای چې رس بیا رئیس منافقین باندې مشهور بهرحال اخر خبره په شوی شویوال چې بعض خلک په دمتفقو او بعضو اتفاق نه کړي دا خبره زيره غور وا خوېل چې زبيابه بل یو مجلس کې په دې اتفاقو کو خو فل هل د مدینه يهود زرګران نې ته وي تاسو مل تاج جوړ کړي سردار ته تا تاج پر سر او مطلب یعنی پټکه وته وو کنه تاج پوشو نو دا خبر الا شو و اړه ور کړو تاج پوشه د afar چې د کید هجرت واقع شو نبی আলাইه السلام مدینه ته لا د اوسو حضرت چې کم اهم هم خلکو سردارانو کم خلکو ایمان او او په نبی আলাইه السلام راغون شو وز نبی আলাইه السلام نه علاوه غیپا عبد الله بن ابي بن سلول باندې او په ابوامر راهب څخه دو هیمان ورو او دې دواړو قبایلو کې اهمام خلک امو مسلمان شیل دلته داخلک به نبی علی السلام راغل او هغه سوچ د مسلمانانو په پره خو به الحال نبی علی الصلوۃ والسلام دتیف پس منظر پهشه نظر چې مخ کې مکی والا دمتیانی مرکڑی دو نبی علیہ السلام دا حالات و نزاکت مطابقه در روی دا حکمت و بصیرت خبره یک دمی دا تول خلق راغوان یهود راغوست مشرکین راغوست سلاث خضرت شغم مسلمانو خوب دا تول راغوان کلد او دی یوغت جرگاو شوا یوغت جلاسو شو جلساو شوا اے کیوی دا سینکو یو متحد یو حکومت کیزمو یو سرباری نموند ټول با دا مدینه خرک محفوظ شو دا بیرونی حملو او د نور و نه نا او دارن دا دشمنان دغه جرگا چه شوی و کم دفات تی کم نکات تی او باقی بانده کم اتفاق شوی دا دیتا میساق مدینه بینی او دا دقی میساق مدینه پا نتیجه که بیا دا مدینه یو اسلامی ریاست وجود تراره اګه صد افات و اور ورکه څه خبره نه نه انشاء الله اوبیا دا رمضان دی لوی كله قولی هاستا خو ما نه ذکر کوښښ زوی بمار دی راتوک څرګ کاروبار سمه سره امتحان د بارا کامیابه د بارا دوی چا چې سہولتني الله دې وکړي مشکلار پریشان شي کاروبار تنگې لری کې الله د خیر او د برکت نو د حلال رزق نو ورکی امتحانات د چي لای کامیابي بیماران د شفای کامل علاج نصیب